פרק ב' ואשא את עיני וארה והנה ארבע קרנות ואומר אלהם מלאך הדובר בי מה אלה? ויאמר אלי אלה הקרנות אשר זרו את יהודה את ישראל וירושלים ויראני אדוני ארבעה חרשים ואומר מה אלה באים לעשות?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 ואומר, אנה אתה הולך? ויאמר אלי, למד את ירושלים לראות כמה רוחבה וכמה ארכה. והנה המלאך הדובר בי יוצא, ומלאך אחר יוצא לקראתו, ויאמר אליו, רוץ, דבר אל המער הלז לאמור, פרזות תשב ירושלים. מרוב אדם ובהמה בתוכה. ואני אהיה לך נאום אדוני, חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. हוי, הוי הוי, ונושו מארץ צפון, נאום אדוני, כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם נאום אדוני. הוי ציון המלאתי,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 כי הנני בא, ושכמתי בתוכך נאום אדוני. ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכמתי בתוכך, וידעת, כי אדוני צבאות שלחני אלייך. ונחל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים.